Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 25 iunie 2007 și o să vorbim despre inteligența fraților mai mari, despre telescoape pe lună, despre patente în domeniul genetic. De asemenea, în final veți vedea cum se formează deciziile în creierul nostru. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea din jurul nostru cu alții Chiar aici, la știință, .impo. Andrei, bine ai venit la mine, magazie. Bine am venit, cei drept cu în întârziere, dar măcar ne-am mai recuperat de o voce după o gripă. Mă bucur. Mă bucur în mod special că ai ascultat sfatul meu și astăzi ai venit cu o știre din patente, domeniul tău de activitate profesională. Da, sper să vă placă și să ajungeți să apreciați finețea detaliilor. Deși inițial am vrut să fac două știri, m-am oprit totuși la una singură. Bine, îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Andrei, să începem cu câteva știri din cele două săptămâni care au trecut până acum. Deci, nucleul pământului este alcătuit în principal din elementul fier, dar până acum proprietățile fizice ale fierului supus la presiunile și temperaturile uriașe din centrul pământului erau imposibil de explicat. Un studiu publicat în revista Science arată că, la aceste temperaturi și presiuni uriașe, nucleul de fier al pământului devine neobișnuit de moale. Râsul face laptele de mamă mai sănătos Cu toții știm că râsul ne face bine Un rezultat recent ne anunță însă că el îmbunătățește și calitatea laptelui de mamă Crescând concentrația de melatonină din lapte și ajutând bebelușul să lupte mai bine împotriva anumitor tipuri de exeme În plus, creșterea concentrației de melatonină ajută și la ameliorarea eventualelor turbulări de somn ale mamei Inhalatorul pentru asp Un studiu despre legătura dintre uzul de antibiotice și probabilitatea de a căpăta asp înainte de șapte ani indică o dublare a riscului de asp în urma uzului de antibiotice la vârste sub un an. Printre factorii agravanțe numără, de exemplu, o istorie de asp în familie. Pe de altă parte, un animal de casă scade probabilitatea de asp la copii. Cum părăsește virusul HIV Celula infectată. De cele mai multe ori, procesele moleculare din interiorul celulei sunt extrem de complexe, cu nenumărați factori și proteine specializate pentru a obține rezultatul dorit. Până acum, cercetătorii au presupus că și mecanismul prin care virusul HIV părăsește o celură infectată pentru a infecta o alta este complex. Recet însă, noi rezultate... Arată că mecanismul acesta este foarte simplu și nu necesită condiții sau proteine speciale. În acest caz, virusul HIV folosește aceleași cargouri pentru a părăsi celula ca și alte proteine din interiorul celulei. Andrei, țin că sunt mai inteligent decât sora mea mai mică. De ce? Ai un complex de inferioritate? L-am avut până acum, însă cu rezultatele prezentate azi îmi trece. Pentru că săptămâna trecută s-a dovedit că primul născut este mai inteligent decât frații sau surorile sale. Cum așa? Ei bine, primul copil obține un scor mai bun la testele de inteligență decât frății săi mai mici, ne anunță un colectiv de cercetători din Norvegia, care au studiat inteligența într-un grup de 250.000 de recruți. Diferența nu provine din cauze biologice sau genetice, ci este un rezultat al creșterii copilului. De exemplu, primului copil îi s-a acordat mai multă atenție când acesta era singur la părinți. Diferența pe scala IQ între frați este semnificativă, însemnând cam 4% din valorile obișnuite ale coeficientului de inteligență. Zi mai departe, că zici bine, sună interesant. <laughs> Ei bine, Petre. Christensen și colegii săi de la Universitatea Oslo din Norvegia au investigat datele colectate de-a lungul la 9 ani pentru 250.000 de tineri între 18 și 19 ani. Acești tineri fusese răsupuși unui test pentru determinarea coeficientului de inteligență IQ de la Intelligence Quotient în engleză ca parte a serviciului militar. Datele despre situația familială au fost găsite în registrele populației. Diferența măsurată de inteligență a fost semnificativă, de 2,4 puncte pe o scală, ce urcă în mod normal de la 60 până pe la 140, însemnând cam 4% din valorile obișnuite ale coeficientului de inteligență. Diferența de puncte scade între al doilea și al treilea copil născut, ajungă la 3%. Pentru a se asigura că această diferență măsurată între frați nu este de natură biologică, Cercetătorii din Norvegia au inclus și copiii ai căror frați mai mari au decedat înainte de a se naște ei și care sunt mai inteligenți decât frații lor mai mici la aceeași vârstă ca și ei, 18-19 ani. Cercetătorii presupun că inteligența mai ridicată a fraților mai mari este un rezultat al atenției concentrate pe care au primit-o în timpul când aceștia erau singuri la părinți. Și eu care am fost singur la părinți înseamnă că sunt și mai deștept ca tine. <laughs> stai, nu-mi crea acum un alt complex de inferioritate. Desigur, nu toți primii născuți vor fi mai inteligenți decât frații lor mai mici. O diferență de 2,4 puncte pentru că eficientul de inteligență înseamnă că, de fapt, primul copil are o șansă cu 13% mai mare de a fi mai inteligent decât cel de-al doilea copil. Ah, deci înseamnă că nu ești prea sigur că ești mai deștept decât soara ta. <laughs> Ai dreptate. De fapt, aceste rezultate nu trebuie să inhibă pe frații mai mici. Aceasta pentru că se știe că testele de inteligență, standard, scola îi un anumit timp de inteligență analitică, ce are de a face mai mult cu logica matematică. Frații mai mici, pe de altă parte, trebuie să se luptă de cele mai multe ori ca să capete de atenție, ceea ce le dezvoltă capacitățile sociale. În acest fel, iau un nivel mai ridicat de inteligență emoțională, așa cum am discutat noi în podcastul de pe 27 aprilie. Ceea ce se pare că este mai important pentru succesul în viață. Articolul original al acestor cercetări a fost publicat în ediția din iunie a revistei Science. Cum, ziceai că ești mai inteligent ca mine? Nu știu. <laughs> Curios să văd ce patent ai adus. Uh, știi că inițial am fost împotrivă pentru că am fost de părere că patentele nu fac o literatură interesantă de citit. Să nu spui te de toată ziua la serviciu? Uh, nu, deci îți trebuie o anumită stare mentală și o anumită pregătire să le poți aprecia. Ceea ce contează într-un patent, valoarea lui este dată de revendicare, în engleză claim. Și acea primă revendicare de valoarea patentului, iar restul e doar un text care face revendicarea să fie valabilă. Deci atunci când se bat într-o într curte de judecată, se bat pe, pe revendicare. revendicare. Așa că îți fac o să citești o revendicare de la un patent care mie mi se pare foarte valoros. Andrei, am să citesc tare pentru ascultătorii noștri ca să vadă și ei cum, cum este o astfel de revendicare. Revendicare. 1. Un set de gene capabile să codifice proteine care oferă informația necesară pentru creștere și replicarea unui organism viu în condiții axenice într-un mediu de cultură bacterială bogat. Unde setul de gene nu conține cel puțin 40 din cele 101 gene capabile să codifice proteine enumerate în tabelul 2 ori echivalenții funcționale ale acestuia unde cel puțin una din genele din tabelul 4 este printre genele care lipsesc, unde setul coține între 350 și 381 din cele 381 gene enumerate în tabelul 3, sau echivalenți funcționale ai acestora, incluzând cel puțin una din genele din tabelul 5, unde setul de proteine nu conține mai mult de 450 de gene capabile să codifice proteine. Zi. Deci, ți este foarte clar despre ce este vorba în acest patent. Nu-mi nu dau seama de nimic, adică că e vorba de niște gene, niște proteine. Dar nu-mi dau seama ce vrea. Haideți să vezi cum se citește mai departe un patent. Ia zi. Numele inventatorului este Hamilton Smith. Așa. Bănuiesc că nu-ți spune nimic, dar a luat premiul Nobel pentru medicină. Wow. Ceea ce contează este cine e proprietarul acestui patent. Proprietarul acestui patent este J. Craig Venter Research Institute din Boston, Massachusetts, Statele Unite. Așa. Spune pune numele ceva sau Nici, încă nu? Nici, nimica. Nici o lampă nu mi se aprinde. Uh, J. Craig Venter este proprietarul acelei companii denumite Celera Genomics. Deci, stelarea Genomics este cei care au reușit să termine Human Genome Project. de cei care au reușit să obțină secvența la toate genele A, umane. Așa. Bun. Interesant. Și pe care nu aveau cum să patenteze, că nu poți să patentezi secvența ba, genetică nu e, din om. Ba da. Deci, ai dreptul să patentezi o genă umană cu condiția să arăți ce proteină produce și la ce este bună acea proteină. Bun. Deci, tu patentezi la ce se folosește. Tu poți să patentezi la ce se folosește, deci folosirea în scopuri medicale. Dar să rind peste asta, pentru că acest patent nu este despre genomul uman, este prima încercare a cuiva de a fi Dumnezeu. Ia explic, încă că sunt curios. În ce ar consta să fii Dumnezeu? Ca să creezi ființe vii dintr-o rețea genetică, din anumite gene pe care le alegi, să faci tu animale care vrei tu. Exact acest. De fapt, ei au vrut putem să sintetizăm un organism fiu capabil de reproducere, plecând doar de la compuși organici nevii, nici măcar gene. Și au asta încercat să patenteze? Și asta asta vrea să spună patentul ăsta? De fapt, a, acesta este patentul în care este, cumva, care este organismul care are un număr minim de secvențe genetice. Deci, cu alte cuvinte, orice organism aș încerca eu acum să fac din secvențe genetice, aș cădea în incidența acestui patent. Cu condiția să folosești genele din tabelul lui. Care bănuiesc că sunt foarte comune. Care el a ales special cu scopul pentru că capacitatea lui de sinteză e limitată. Și au vrut să facă cu un număr minim de gene. Deci dacă încerc ceva simplu, probabil că va trebui să copii ceea ce a făcut el. Dacă încerc ceva complex, nu copii ceea ce a făcut el. No, să știi că mi se pare extraordinar. Am acum o întrebare. În ce an s-a făcut patentul ăsta și dacă a făcut cu el? Patentul a fost publicat săptămâna trecută. Deci nu este încă un patent, este o aplicație pentru patent. A fost publicată săptămâna trecută. Și ce crezi o să facă ban cu el? Eu nu l-aș fi considerat unul din cele mai valoroase patente ale deceniului dacă nu i-aș da o șansă să facă bani cu el. Și în timp ce el a vrut să construiască acest lucru doar ca un exercițiu intelectual, să arate că omul poate crea un organism plecând de la zero. S-a gândit că dacă tot exerție intelectual, poate avem și o parte financiară mai atractivă. Da, da, da. Și acum îți dau să citești revendicarea numărul 15, în care descrie un anumit detaliu interesant, adică o particularitate a sistemului. Un set de gene după oricare din revendicările 1.14, care suplimentar, conține cel puțin una din genele intermediind producția de hidrogen sau etanol. Deja, parcă încep să te prinzi la ce e bun organismul. Ca să facă energie? Ca să, Ca să ne explicăm practic. Ideea este să primească reziduri organice, să mănânce reziduri organice și să cace alcool. Se știe că alcoolul, de fapt, este un combustibil mai bun decât petrolul și este compatibil cu motoarele de ardere internă din mașini. Și tot acest proiect, de fapt, a fost sponsorizat de Departamentul de Energie din Statele Unite. și acum Cristi cu un citat din Eric Temple Bell. Care sună cam așa? Evident este cuvântul cel mai periculos în matematică. Andrei, am discutat în podcastul nostru de pe 27 mai 2007 că atmosfera de pe Pământ introduce distorsiuni optice în imaginile obținute de telescoapele terestre. O metodă eficientă de a rezolva această problemă este trimiterea telescopelor în spațiu, ca telescopul Hubble sau urmașului programat James Webb, acolo unde nu există atmosferă. Această soluție este însă limitată de prețul necesar pentru a pune pe orbită telescoape din ce în ce mai mari. Să remarcăm că diametrul ogrinzii telescopului Hubble are cam 2,4 metri. Diametrele telescopelor de pe Pământ pot depăși uneori 6 metri. Deci astăzi v vrea să ne descrie o metodă nouă. Într-adevăr, astăzi aș vrea să discut despre o altă soluție, care ar fi amplasarea de telescoape pe lună, unde atmosfera este foarte redusă și nu creează distorsiuni optice. Transportul unui întreg telescop cu oglindă mare și amplasarea lui pe lună ar fi însă foarte costisitor. Cum cea mai mare parte din preț este dată de oglinda principală a telescopului, profesor Hermano Bora, de la Universitatea Laval din Canada, a propus în anul 1991 folosirea de telescoape cu oglindă făcută dintr-un lichid reflector. Aceste oglindi se bazează pe faptul că suprafața unui lichid în rotație ia o formă parabolică. Astfel, lichidul dinspre margini o, simte o forță centrifugă mai mare și se urcă pe peleții recipientului în care se află. Iar forma parabolică obținută este cea care trebuie să o aibă un telescop pentru a capta lumină. În practică, recipientul în care se află lichidul se învârte cu o viteză mică, de câteva turații pe minut, pentru că raza de curbură necesară a oglinzii este relativ mare. Pentru oglizele cu lichid, care s-au făcut până acum pe Pământ, s-a folosit mercur, care reflectă suficientă lumină pentru a obține imagini de calitate. Și de deci ce ai vrea să muți aceste telescoape cu mercur pe lună? Nu chiar. Soluția unui telescop cu oglindă pe mercur, pentru lună nu este ideală, pentru că condițiile de pe suprafața lunii sunt foarte diferite de cele de pe pământ. În special, temperatura pe lună este foarte scăzută, ea putând ajunge la minus 130 de grade. La această temperatură, mercurul îngheață și telescopul lichid nu ar mai funcționa corect. Profesorul Ermano Bora, de la Universitatea Laval din Canada, a primit noi fonduri în 2004 să investigheze alte fluide, care să nu înghețe la minus 130 de grade. Soluția prezentată recent de el este un lichid care se numește ecoeng 212 și care îngheață la minus 98 de grade Celsius. Să remarcăm că această valoare este încă deasupra valorii necesare pe suprafața lunii. Pentru a face reflectivă această oglindă, profesorul Hermano Bora a împrăștiat peste lichid un strat subțire de argint, care a fost suficient de subțire ca să nu se ducă spre fundul recipientului, ci să rămână pe suprafață, datorită forțelor de tensiune artificială, de la suprafața lichidului. Și care ar fi avantajele unui astfel de telescop pe lună? Oglinda lichidă a unui astfel de telescop pe lună ar putea avea o suprafață mult mai mare decât cea a oglinzii telescopului Hubble și de ce ar îmbunătăți rezoluția. Criticii subliniază totuși că sistemul nu ar fi practic, pentru că oglinda lichidă nu își poate schimba direcția pentru a urmări alte stele. Aceasta deoarece curbula parabolică a suprafeței sale este dată de gravitație și ca atare un astfel de telescop trebuie să stea perfect, orizontal și deci nu poate urmări decât suprafața din cer care se întâmplă să se afle deasupra lui. Dar Andrei, nu o să mă ascund după deget. Am înțeles că ai multe critici, ca și Gabi de altfel. Pentru a scurta timpul o să te rog să formulez criticile pe puncte și eu o să încerc să joc rolul apărării prin răspunsuri rapide. Să văd. Mă bați? zi uh, când presiunea scade la zero, lichidele atint să fiarbă și pe lună nu există atmosferă ai putea ca să să bage telescopul într-o cameră presurizată 2 ok <laughs> uh, să nu comentăm faptul că ar fi sticlă pe deasupra protejând lichidul uh, întrebarea numărul 2 din câte am auzit-o mercurul are densitatea 13 grame pe centimetru cub și adică după mine și lichidul ăla cântărește ceva care e diferența între atribuite sticlă sau atribuite mercur? Parcă sticla e mai ușoară. <laughs> Din punctul său de vedere, da. Dar doar că sticla este desfăcută. Are o suprafață mare și trebuie să-l cari în bucăți mari. Pe când lichidul poți să-l bagi în bidoane și să-l car cu racheta spațială. 3. 3. Din câte știu eu, în locuitorul lui Hubble deja are un diametru de 6 metri. Cu o îmbunătățire semnificativă a rezoluției. De ce să ne complicăm pe cu luna? Și fără posibilități de direcționare. <laughs> Aici m <am> mai bătut. <laughs> mă dau bătut. Și acum, Cristica, după ce am făcut atâta știință pură, să ne întoarcem la favorita mea, economia. Și să nu discutăm ceva complicat, ci ce doar așa, lucruri de bun simț, Valoarea companiilor la bursă. Ia să auzim. Îți dau numele a trei companii. Să zicem, ai auzit de Nintendo? Am auzit. Ce face Nintendo? Jocuri pentru copii. Atâta tot. Nu face altceva decât jocuri pentru copii. De Philips nu mai comentez ce face, că știi. Lucrăm acolo. A treia companie. A treia companie, Sony. Ai auzit de Sony? Sony face multe lucruri. Așa. Cam care ți s-ar părea că ar fi mai valoroasă la bursă? Sonic, că e mare. E cea mai mare da, dintre toate. Sony vinde de 80 de miliarde. philips vinde de vreo 30 ceva de miliarde. Iar Nintendo vinde de 10 miliarde. Și deci cam care ți s-ar părea că ar avea valoarea totală la bursă mai mare? A zicea Sony. În realitate se pare că Nintendo valorează în jur de 50 de miliarde dacă vrei să o cumperi, Sony tot 50 de miliarde și Philips-ul vreo 40 ceva. Wow! Asta e surprinzător! Explicăm cum! Pentru că ceea ce lumea uită că faptul că vinzi nu înseamnă că faci profit. Și dacă vinzi mult și faci profit puțin sau dacă vinzi mult și în pierdere e mai rău decât dacă vinzi puțin dar cu profituri mari Cu alte cuvinte, o companie care e mică care are profituri mari e mai valoroasă la bursă decât o companie care e mare care are profituri mici Sau care merge în pagubă Principalul da. motiv pentru care acest lucru s-a întâmplat este că ceea ce i-a surprins pe toți japonezii este că Nintendo a avut un mare succes cu Nintendo DS și după aceea cu Nintendo Wii vestitul joc cu telecomandă cu zi. Știi? Nu mi-aduce aminte că băiatul meu ce mare spune fiecare zi ca să-i cumpăr unul. Și am zis că nu-i cumpăr. E mai frumos, departe cu economia <laughs> Și realitatea este că în urma acestui succes, valoarea de piață la Nintendo în ultimii ani a crescut de patru ori și tocmai a depășit pe Sony, care era considerat vârful economiei japoneze. <laughs> Și acum, gluma podcastului cu Andrei. Uh, una din glumele foarte cunoscute este despre de ce a trecut puiul de găină stradă și părerea diverșilor savanți despre acest subiect. Foarte important. Uh, Richard Rădăfaima. De fapt, puiul de găină nu a trecut strada. De fapt, el s-a întors înapoi de unde a plecat, în timp ce se mișca înapoi în timp. Asta <laughs> ar când zicea de ce a mers înainte până la urmă. Pentru detalii, pentru cei care nu sunt fizicieni, Cristie va scrie pe site-ul nostru. <laughs> Andrei, care ți se pare cea mai importantă întrebare din univers? Întrebarea care are ca răspuns 42. <laughs> Adică orice întrebare. Nu toate întrebările au răspuns 42. Iar pentru cine vrea să afle care este întrebarea care are răspuns 42, vă recomandăm să citiți Douglas R. Adams. Ce carte a scris? Hitchhikers Guide to the Galaxy. Ok. Andrei, pe mine mă urmărește cel mai mult întrebarea cine suntem. Mi se pare că paradoxal știința a făcut progrese uriașe în înțelegerea lumii din jurul nostru. Dar răspunsul la întrebarea cine suntem rămâne încă eluziv. Am aflat cât de mare este universul, cât de bătrân este, dar nu știm încă cine suntem, științific vorbind. Știința se pare că a rămas la nivelul lui Descartes, presupunând că suntem cumva o mașinărie mecanică ce a căpătat conștiința propriei existențe. Și pe unde crezi că ar trebui știința să caute un răspuns la așa o întrebare? În ultimul timp, am crezut că putem răspunde la întrebarea cine suntem, uitându-ne în creier. Ce poate fi mai simplu? Nu ar trebui decât să inventariem toți neuronii din creier și să vedem în care este localizată conștiința noastră. De exemplu, teoria neuronului ultim afirmă că de fapt conștiința noastră este localizată într-un singur neuron, care comanda apoi ceilalți neuroni să pună în practică deciziile pe care le-a luat el. Inutil de menționat, un astfel de neuron capitan nu a fost de găsit. Ceea ce am găsit în creier este o structură de neuroni extrem de complexă, care pare că este organizată pe echipe, toate lucrând, în general, pentru atingerea, atingerea acelui țel. Exemple, exemple, exemple! <laughs> o astfel de echipă poate fi asociată subconștientului introdus de Freud, responsabil de acele gânduri ascunse care ies la iveală doar în vise. Un alt exemplu este cel care apare în cazul pacienților, al călor creier, a suferit profunde distrugeri și în care echipele lucrează disfuncțional. Un caz celebru este cel al operațiilor făcute pentru separarea celor două emisfere cerebrale, caz în care informația de la o emisferă cerebrală nu poate fi împărțită cu cealaltă emisferă cerebrală, cele două echipe lucrând astfel independent. Un astfel de pacient poate în consecință să aibă dorințe și reacții contrare, cu o mână să vrea să ia un ziar să citească, iar cu cealaltă să l îndepărteze. Fiecare mână este controlată decât o emisferă, iar cele două emisfere, echipe, pot da comenzi diferite dacă nu se mai pot consulta. În care dintre emisfere este localizată conștiința noastră? Greu de spus. Să remarcăm însă că răspunsul pacientului nu este relevant, chiar dacă l-am întrebat pe el, pentru că el vine de la emisfera care controlează corzile vocale. Un alt caz clinic de persoane este al acelora în care practic numai o echipă de neuroni își face simțită prezența. Aceste persoane își vor lua imediat pijamalele, fie că se află lângă patul de acasă, fie lângă un pat din magazin. Construcția neuronilor pe echipe, ce pot lucra în paralel la îndeplinirea sarcinilor, face creierul nostru foarte eficient și adaptiv. De exemplu, atunci când auzim cuvântul câine... Putem în același timp să avem în im minte imaginea unui câine, să-i auzim în gând lătratul și eventual să facem o rimă cu acest cuvânt. Și am văzut că citești ceva cărți pe tema asta. Da, această teorie a diferitelor echipe care lucrează în paralel, în creier, a devenit mai populară datorită lui Daniel C. Dennett, care încearcă să facă un pas înainte în explicarea conștiinței. Eu citesc carta lui intitulată Conștiința Explicată. De câte ori o pierd prin casă, mă întorc la copii și întreb... Mă, care mi a ascuns conștiința? Teoria lui Dennett este că creierul este un ansamblu de astfel de echipe ce lucrează în paralel, ale căror capitani se schimbă pe rând, preluând comanda principală și creând iluzia unui eu, iluzia unei individualități care s ar afla la conducere. Și a văzut cineva până acum echipele la lucru. Până acum, puține au fost rezultatele care să arate că structura creierului este într-adevăr construită pe echipă. Recent însă, un grup de cercetători de la Universitatea Washington din Statele Unite a reușit să vizualizeze două astfel de echipe. Astfel, cu ajutorul unui aparat de imagistică prin rezonanță magnetică nucleară, i au investigat creierul la aproape 70 de persoane. Aceste aparate pot fotografia diferite secțiuni din creier și obține imagini tridimensionale ale interiorului creierului. O metodă des întâlnită este fotografierea concentrației de oxigen din sângele aflat în diferite zone ale creierului. Cantitatea de oxigen consumată în acea regiune din creier este un indiciu al activității neuronale din acea regiune. Cu alte cuvinte, dacă o anumită zonă de neuron este în acțiune, atunci crește și utilizarea oxigenului din sânge din zona respectivă, iar zona poate fi identificată și localizată de către aparatul cu rezonanță magnetică. În decursul experimentelor, persoanele au fost întinse pe o bancă și puse într-o stare de relaxare. Apoi creierul lor a fost scanat pe o perioadă de timp de până la o oră. Variația concentrației de oxigen din sânge a fost apoi măsurată în timp pentru fiecare regiune din creier. Iată poza cu măsurătorile originale. Știi tu, măsurători tipice, între ghilimele. Ea arată o astfel de variație în concentrația de oxigen din sânge pentru două regiuni din creier situate la o distanță de aproximativ 7 cm. Vreau să te uiți acum la poză și să-mi spui dacă vezi o corelație între semnalele dintre cele două regiuni din creier situate la 7 cm distanță una de alta. De convingător arată foarte convingător, se suprapun. Ceea ce mi-ar place să văd este și o altă regiune cu care nu se așteptau să aibă corelații. Pentru că dacă și acela se suprapun, eu nu cred nimic. Articolul original de unde am luat această poză că arată unde sunt corelațiile cele mai mari. Uimitor este însă că la acest grafic, cele două regiuni au aproape aceeași variație a concentrației de oxigen, deși ele sunt situate la o distanță mare una față de alta. Aceasta nu poate însemna decât că neuronii din cele două regiuni au fost puternic corelați. Când lucra o regiune, lucra și cealaltă. Cu alte cuvinte, cele două regiuni din Creier fac parte din aceeași echipă. Cercetătorii au analizat apoi corelațiile dintre toate regiunile din Creier, cu ajutorul unor teorii matematice, denumite teoriile grafurilor. I-au stabilit astfel care sunt neuronii care formează o echipă, cu alte cuvinte, neuronii care lucrează mereu împreună și care sunt necorelați cu neuronii din altă echipă. Analiza lor scoate în evidență două echipe majore. Una dintre echipe, denumită cingulopercular, <laughs> în engleză, este asociată sarcinilor creierilor pe termen lung. Ea se activează odată cu începerea unei sarcini și devine inactivă odată ce sarcina este terminată. A doua echipă de neuroni, zici tu cum se numește, frontoparietal. este mai ales activă la începutul unei sarcini și atunci când trebuie aduse schimbări rapide. Cele două echipe de neuroni lucrează deci în paralel, independent, la îndeplinirea aceluiași obiectiv. Ok, dar astfel de sisteme complexe ce lucrează pe echipe, cum spui tu, suntem noi de fapt. A, ai dreptate, există multe părți în lumea înconjurătoare cu astfel de sisteme. Astfel, controlul temperaturii corpului se face simultan de către trei echipe independente. Una ce controlează transpirația, alta metabolismul și alta nivelul de activitate. Toate trei însă lucrează la același scop, reglarea temperaturii corpului. Ceea ce este însă nou în rezultatele de astăzi este că o astfel de structură pe echipe independente este regăsită și identificată și la nivelul creierului. Articolul original al acestor cercetări a fost publicat în ediția din iunie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences. Și acum, mai ai întrebări? Nu mai am întrebări. Totul este clar? Sau totul este neclar? A, a, nu vine să cred! Depinde ce decide echipele din creierul meu. A, a, a. Și am ajuns la sfârșitul unui alt podcast reușit. Ne-am distrat bine. Reușit pentru că am reușit să facem 5 sau Aproape 6 subiecte într-o singură emisiune Ceea ce e bine Plus că cel puțin eu m-am simțit bine Sperăm să vă placă Bine atunci, pe data viitoare Pe data viitoare Andrei și Cristi Vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, știința.info. Iar dacă vreți să adăugați comentarii referitoare la emisiunea de astăzi, o puteți face pe internet în dreptul podcastului. Unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile viitoare. De aici din Olanda vă urăm o săptămână plăcută! plăcută.